Так от я й бачу, вела своє стара, що просьбою та ласкою з нею можна все зробити, а погрозами нічого не візьмеш. Герш мій старший родич, ти просив мене заступити твоїй дочці, рідну матір, то дай і права мені материнські, сару нічим не лякай, бо вона й хвора ще, а хвороба може будь-кого зламати, не те що. Хоч би одужати й відпочити, простогнала Сара. Так, так, дитино моя, заступилася тітка, ніхто тебе й прикрим словом не скривдить, заспокойся й відпочивай, а я ще зілля приготую, то ти в нас до зими, як огірочок, будеш. Гершко ніяково мовчав, кидаючись під навислих брів на свою дочку лихі погляди. Він хотів, як видно, поблажливо усміхнутися, але замість посмішки його рот скривила зла гримаса. «Нехай буде по-твоєму, сестра», – нарешті сказав він. «Може, я й сліпий, як Товід, а ти мені вловиш рибу, жовчу якої сіляться мої очі. Будь їй за матір, а права материнські я тобі передаю цілком. Тільки май на увазі, що спускати її з ока і на хвилину не можна. Вона хотіла заподіяти собі смерть. Вона на все здатна. «Ой-ой-ой, не бійся, брате мій, ад мого ока і думка її не сховається». Ну, хай благословить вас Господь, мовив нарешті Гершко і вийшов із спальні. За ним поспішила й нова опікунка Сарина, кинувши дівчині, я ривку пришлю до тебе, дочка. Так почалося в цьому закинутому куточку нове сарине життя. Спершу, незважаючи на запевнення знахарки тітки в її материнських почуттях, сара все-таки перебувала в справжньому ув'язненні. Якщо вона лишалася сама, то її замикали в спальні, не дозволяючи навіть ривці переступити поріг. І лише з тіткою дівчина могла посидіти в сусідній світлиці не далі. На вулицю ж і в двір їй було зовсім заборонено виходити. Очевидно, Сару випробовували, і поширення її прав цілком залежало від тітки. Сара з першого дня збагнула це і старалася переконати опікунку в цілковитій своїй покірливості, але надвертість з нею не йшла. Тим більше, що тітка всякими хитрощами намагалася випитати в неї її таємницю, а сама була замкнута і нещира, таїлася з усім від своєї названої дочки. Навіть не хотіла сказати, як зветься місце її ув'язнення. Тому то і Сара не могла їй довіритися ні в чому. А на всі спроби викликати її на сердечну одвертість, одмовчувалася або відповідала наївно, відхиляючи зовсім в інший бік тітчині підозри. В одному тільки вона хотіла переконати тітку, що жорстоке поводження батька довело її до озлоблення і зовсім підірвало здоров'я. А що інше ставлення могло б викликати інші наслідки? Все це, зрештою, послабило недовір'я опікунки, і вона почала давати Сарі, хоч і дуже обережно, трохи більше волі. А незабаром до цього долучилась іще нова полегкість. Гершка виїхав у своїх гешефтах, зовсім з містечка виїхав, як казала тітка, надовго. Не бачити свого мучителя, не тремтіти перед його холодними зеленими очима було для Сари справжнім щастям. І вона тепер могла вільно дихати і навіть тішитися мріями в своїй самотені. Одного тільки Сара тепер боялася – хутко одужати і не знайти, не мати в руці певного засобу, який би міг у будь-яку мить звільнити її від мук. Одужання в її план не входило, навпаки – на хворобі вона сподівалася виграти час, а може й свій порятунок. А тому вирішила на зілля не пити, а обманювати тітку і виливати все за вікно. Та крім того, якнайменше їсти. Що ж до другої обставини, то думка про неї не давала Сарі спокою ні вдень, ні вночі, невідступно переслідуючи її і доводячи майже до божевілля. Ні мотузка, ні ріка не були надійними засобами – Кати в хвилину насильства завжди могли відрізати їй цей шлях. От якби ніж, кінжал або трута, але де їх добути, де їх знайти, мучила себе Сара такими запитаннями, не знаходячи на них відповіді. Після від'їзду Гершка тітка зайшла раз до Сари і завела розмову. Ти все ще бліда, як лілея, і мало їси, тужаш, моя дитино. Сара поцілувала, як звичайна, ее в руку и молчки опустила очи